Четверта. Голі гасить сигарету під краном, споліскує чашку, ставить її у сушарку і піднімається нагору. Перші двері праворуч – гостьова кімната. Насправді вона ніяка не гостьова. З одного боку неправильні шпалери, але вони все одно жахливо схожі на кімнату, в якій вона жила підлітком у Цинциннаті. Можливо, Шарлота вірила, що психічно та емоційно нестабільна донька нарешті допетрає, що їй не призначено жити серед людей, котрі не розуміють її проблеми. Голлі заходить усередину і знову згадує про музейний експонат. Десь тут має бути табличка з написом «Ореол мешкання сумної дівчини» Поела Трістіс звичайна». Безсумнівно, мати любила свою дорогу Голлі, але любов не завжди підтримка, іноді любов виключає підтримку. Над ліжком плакат Мадонни «На стінах принц» і Ральф Маккіо в ролі каратекіда. Якби їй закортіло пошарудіти на полицях під охайною маленькою аудіосистемою з маленьким шильдиком «Лудіо Лудіус», вона б знайшла Брюса Спрінгстіна, Ван Халена, Вом, Тіну Тьорнер і, звичайно, «Перпл Ван» – касети. На ліжку лежить шотландський плед, який вона завжди ненавиділа. Колись дуже-дуже давно серед цих речей жила дівчина, яка дивилася у вікно на Бонд-Стріт, слухала музику та друкувала вірші на синій портативній машинці Оліветті, а потім на комп'ютері Комодор з крихітним моніторчиком. Голі опускає очі долу і бачить затиснуті в кулаці червоні бирки зберегти. Вона навіть не пам'ятає, як їх узяла. «Я щаслива, що приїхала», – промовляє вона. Як чудово опинитися вдома. Вона підходить до кошика для сміття «Зоряні війни» на маленькій таблиці мало б бути написано «Белла Сідерея», якщо вже згадувати латину, і викидає бирки. Потім сідає на ліжко, вклавши долоні між стегон. Тут так багато спогадів. Просте питання – прийняти чи забути? Прийняти, звичайно, і не тому, що вона стала іншою, а тому, що тепер вона – краща і сміливіша людина, яка зітхнулася з жахами, у які більшість людей навіть не повірить. Прийняти, бо вибору немає. П'яте. Після психічного зриву, після так званого лікувального центру, Голлі відповіла на запрошення невеликого видавництва, яке хотіло найняти індексувальника для серії з трьох книжок з місцевої історії, написаних професором Ксав'єрського університету. На початку інтерв'ю вона нервувала, скоріше навіть була перелякана. Але редактор Джим Гегерті був настільки далекий від теми індексації, що Голлі самій довелося провести для нього майстер-клас із послідовності дій, не затинаючись і жодного разу не збившись, використовуючи просту лексику. Цей прийом часто спрацьовував у старшій школі. Вона розповіла, як створювати конкорданс, базовий файл, розподіляти поняття за категоріями та алфавітом, а після цього повертати авторові на перевірку, редагування і приймати роботу для внесення остаточних змін. «Боюся, ми ще не маємо комп'ютера», – засумував Гегерті. «Лише кілька IBM Selectric, хоча я припускаю, що нам доведеться отримати одну хвилю майбутнього і все таке». «У мене є», – скромно промовила Голлі. Вона нахилилася вперед настільки схвильована можливостями, що забула, що це співбесіда, забула про Френка молодшого, забула про чотири роки школи, у якій вона була відома як джіба джіба, і ви можете використати його для індексації? Гегерті виглядав збентеженим. Так, візьмемо, наприклад, слово Ері. Категорія може стосуватися озера, округу або безпосередньо індіанського племені Ері. Звичайно, тут має бути ще й перехресне посилання на народи катів та ірокезів, і навіть більше. Мені б довелося ще раз переглянути матеріал, щоб дещо уточнити. Але ви бачите, як це працює чи не так? Або ось візьміть плімут, це справді цікаво? Гегерті зупинив її і сказав, що вона може вже виходити на роботу. Тоді він зустрів справжнього ботана, думає Голлі, сідаючи на ліжко. Ця перша робота і можливість заробляти під час навчання привела до неї нових роботодавців. Вона переїхала на Бонд-стріт, вона купила свій перший автомобіль, вона оновила комп'ютер і отримала можливість відвідувати більше лекцій. Продовжувала приймати таблетки. Коли працювала, почувалася обізнаною та вмотивованою. Коли роботи не було, відчуття життя в целофановому пакеті поверталося. Вона мала кілька побачень, але стосунки не складалися. Обов'язковий поцілунок на ніч завжди змушував її думати про Френка-молодшого. Коли робота з індексування закінчилася, видавець збанкрутував, Голі пішла працювати розшифровщиком у тісно пов'язаних між собою місцевих лікарнях. Додатково подавала позови до окружного суду цинцинаті на замовлення. І нікуди не поділися обов'язкові гостювання в матері. Після смерті батька їх побільшало. Вона слухала, як мати скаржилася на все підряд. Від фінансів до сусідів і демократів, котрі все зруйнували. Іноді під час цих візитів Голі згадувала фразу з хрещеного батька. «Щойно я подумав, що вийшов з гари, вони затягнули мене назад». На Різдво вони з матір'ю та дядьком Генрі сиділи на дивані і дивилися життя чудове. Голі у шапці Санти. Відому репліку промовляє Майкл Корлеоне у виконанні Аль Альпачіну у третій частині фільму «Хрещений батько» режисера Френсіса Форда Копполи. 1990 рік. Шосте. Час поїсти. Голі встає, наміряючись вийти з кімнати, аж чує наполегливий голос матері. «Залишу все таким, яким його знайшла. Скільки разів я тобі казала?» і повертається, щоб розгладити шотландський плед. «Заради кого? Заради мертвої жінки?» Це один із нечастих випадків, коли Голі щиро сміється. «Я все ще чую її. Я чутиму її голос до віку?» Відповідь – «Так». До цього дня вона не злизує глазур з вінчика міксера, можна вибити зуби, мої руки після роботи з паперовими грошима, немає нічого заразнішого за купюри, не їсть апельсини на ніч і ніколи не сідає на сидіння громадського туалету без крайньої необхідності, і то завжди з жахом. І ще одне Ніколи не спілкуйся з незнайомцями. Голі дотримувалася всіх настанов до моменту зустрічі з Білом Годжесом і Джеромом Робінсоном. Тоді все змінилося. Вона прямує до сходів, потім згадує про пораду, яку дала Джерому щодо Вери Штайнман, і йде коридором до кімнати матері. Тут їй не потрібно нічого, ні обрамлених картин на стінах, ні безлічі парфумів на комоді, ні одягу чи взуття у шафі. Зате є речі, яких варто позбутися. Вона знайде їх у верхній шухляді нічного столика біля ліжка Шарлотти. Другою вона відволікається на своєрідну фотогалерею. Жодного зображення покійного і не дуже оплакуваного чоловіка Шарлотти. Сами лише дядько Генрі. Решта фотографії матері та доньки. Два знімки привертають особливу увагу Голлі. На першому їй близько чотирьох років вона вдягнена в джемпер. На другому, років дев'ять чи десять, вона у модній для тих часів у спідниці, запах заколотий ефектною золотою шпилькою. У спальні вона не могла згадати, чому їй такий ненависний той плед, але тепер, дивлячись на фотографії, розуміє і е Джемпер і е спідниця у шотландську клітинку, блузки з шотландки, шотландський светр. Шарлотта любила тартановий орнамент і вдягала в нього голі. Моя шотландська дівчинка. На обох фотографіях, та й нарешті також, Шарлотта обіймає голі за плечі, Свої рідні бокові обійми, які можна сприймати як захист або любов, але вони всюди, починаючи з портрету Шарлотти разом з дворічною донечкою, передають дещо інше, а саме почуття власності. Вона підходить до нічного століка і висовує верхню шухляду. Здебільшого тут транквілізатори, яких вона хоче позбутися, і купа рецептурних знеболювальних. Вона знищить все, навіть препарати, які періодично вимушена приймати кожна жінка. Змивати в унітаз – боронь божа. Але на зворотному шляху до автомагістралі Голі бачила Walgreens і впевнена, що там пігулки із задоволенням утилізують. Walgreens – мережа аптеку США. Спеціалізується на відпуску рецептурних препаратів, товарів для здоров'я та гарного самопочуття, медичній інформації та фотопослугах. Компанію засновано в Чикаго у 1901 році. У 2021 році Федеральний суд присяжних визнав компанію такою, що зробила значний внесок у розвиток опіоїдної кризи. На ній штани карго з неосяжними кишенями, і це добре. Не доведеться спускатися вниз, де у шухляді комода складено галонні пакети. Вона починає запихати пляшки до кишень, не дивлячись на етикетки, і завмирає. Під купою пігулок, стос зошитів, які вона добре пам'ятає. На обкладинці верхнього зошита зображено єдинорога. Голі дістає їх і навмання гортає один за одним. Це її вірші. Жахливо кульгаві, але всі як один від щирого серця. Я лежу у листяній альтанці і дивлюся на хмари. Я думаю про своє далеке кохання, бо не побачу його багато днів. Я закриваю очі і зітхаю. Незважаючи на те, що рядки належать її перу, Голі відчуває, як спалахують щоки. Це було написано багато років тому безталанним неповнолітнім дівчиськом, але мати не тільки зберігала зошити, але й тримала поруч, можливо, час від часу перечитуючи поганенькі вірші доньки перед тим, як загасити світло. «Навіщо?» «Тому що вона мене любила», – відповідає Голі і раптово починає плакати. «Тому що вона сумувала за мною». «Але ж якби тільки це...» Якби не плаче голосіння про підлого Деніла Гейлі. Вона сиділа за кухонним столом у будинку на Лілі Корт, а Шарлота і Генрі бідкалися, що їх кинули. Вони били себе в груди, вони показували їй бухгалтерію та електронні таблиці. Шарлота, мабуть, проінструктувала Генрі щодо речей, котрі їм знадобляться, щоб переконати Голлі повірити, і Генрі підіграв. Як завжди він став на бік Шарлоти. Голі вірить, що якби на тій сімейній зустрічі був Біл, то майже відразу розглядів би брехню. Не брехню, а шахрайство, думає вона, називає речі своїми іменами. Але Біла там не було. Голі мала б сама розібратися в усьому. Але тоді вона була новачком у грі, і, незважаючи на запаморочливу, семизначну суму, про яку вони говорили, її це мало хвилювало. Тоді вона насправді була як очманіла і засліплена нещастям. Якби я придивилася до того, що коїться у власній сім'ї, а не шукала загублених псів і не ганялася за втікачами з-під застави, все могло б статися зовсім інакше. І так далі, і тому подібне. До речі, а що їй робити із зошитами, цими ганебними реліквіями юності? Зберегти? Спалити? Вона вирішить після того, як справу Бонні Райдал або буде завершено, або визнано безнадійною, як відбувається в деяких випадках. Але поки що... Голі повертає зошити туди, де знайшла, і засовує шухляду. Виходячи з кімнати, знову дивиться на фотографії на стіні. На кожній вона з матір'ю, без жодних ознак присутності батька. На більшості мати обіймає її за плечі. Це любов? Захист? Прихильність вартухає? Можливо, все одразу. Сьоме. Пляшечки, слоїки і блістери відстовбурчують кишені. На півдорозі вниз по сходах у голлі виникає ідея. Вона поспішає назад до своєї кімнати, зриває з ліжка плед, складає і несе вниз. У вітальні декоративний камін, в якому лежить поління, котре ніколи не горіло, тому що це взагалі не поління. Камін був газовим, але не працював руками. Голі розстеляє покривало на каміні і прямує до кухні за сміттєвим поліетиленовим пакетом. Вона струшує його, прямуючи до передпокою, не змітає фаянсові статуетки до торби і несе до вітальні. Гроші нікуди не поділися. Голлі мусить повернути їх матері, навіть її трастовий фонд, частина, яку Голлі вклала в так звані інвестиційні можливості, на місці. Вона впевнена, що мати купувала коштовності з власної частки спадщини, але це не змінює того факту, що єдиною причиною, з якої її мати розіграла комедію, була надія на те, що Finders Keepers збанкрутують. Помруть маленькими. Тоді Шарлота могла б сказати – о, Голі, приїжджай і живи зі мною. Залишися на деякий час. Залишися назавжди. Чи не залишила вона листа, пояснення, виправдання? Ні. Якби залишила Емерсону, він би сказав. Але найболючіше, що мати не відчувала жодної потреби щось пояснювати чи виправдовуватися, тому що не сумнівалася у власній правоті. Так само, як була переконана у правоті, відмовляючись від щеплення. Голі починає з розмаху кидати статуетки в камін. Деякі не розбиваються, але більшість перетворюється на друзки. Вона добиває вцілілі. Голі не отримує очікуваного задоволення. Було приємніше закурити на кухні, де палити суворо заборонено. Вона висипає решту фігурок із сміттєвого мішка на плед, збирає кілька уламків, які втекли з каміна, і зв'язує кути пледа. Вона чує, як дзвенить бита порцеляна і нарешті відчуває певне похмуре задоволення. Вона несе покривало на двір до смітника і затрамбовує його у бак. «Туди», – каже вона, обтрушуючи руки, – «туди». Вона повертається до будинку, не маючи наміру кружляти по кімнатах. Вона побачила все, що мала побачити, і зробила все, що мала зробити. Вона не розрахувалася з матір'ю та й ніколи не розрахується. Але позбутися статуеток і пледу – це принаймні крок до того, щоб скинути тягара з плечей. Все, що їй потрібно на Лілі Корт-42 – це папери на кухонному столі. Вона бере їх і глибоко вдихає повітря. Запах тютюнового диму слабкий, але відчутний. Добре. Досить мемуарів. Є справа, яку потрібно довершити. Відшукати зниклу дівчину Новоспечена мільйонерка сідає в машину І прямує до села Упсала Виголошує Голлі І сміється